Hagi rămâne unul important pentru că sunt jucători foarte tineri. A și vândut Hagi vara trecută destul de mulți jucători și a reconstruit echipa cu, cu tineri tot de la Academia lui în principal și uite că merge în continuare bine. Cristiano Ronaldo pe pile a patra oară, de, ce? de, ori? de ce pe pile? Păi N-ai, numai el și cu mesi au luat nouă din ultimele, deci e clar că e ceva neregul acolo. Am înțeles. Nu se poate, chiar nu mai există alți fotbaliști, domnule. Da, Enache, de da? Europa FM, pe cu tine. Azi am invitat-o pe Andra să deschidem sezonul cântecelor de Crăciun la Europa FM și vine după nouă în deșteptare. Îmi de de așteptă Până atunci, pentru uite, pentru Vlad special, o să-ți spui, să spui Grinci. Grinch, avem o <laughs> pentru tine. <laughs> I don't want a light for Christmas. asm Ceziu Mara Carey live ora pe Buna dimineața, 7 și 19 minute. Buna dimineața. S-a oprinit în București, cred că yeah, spre, cred că spre voluntari în mai ninge un pic așa, dar nu cred că și permite prea mult. De ce, doamna Adică de unde vine doamna Fira, De unde vine doamna primar, da. Care stă la domnul primar din voluntarea acasă. Păi n-are casă și s-a mutat la el. <laughs> da, nu Rușia știu ce bucuria asta că ninge. Poți să ți imaginezi că azi no, Ione este, Ione este iubita mea. Știți deja asta. Este copilul zăpezii. că ninge este cea mai fericită. A dormit afară? Nu, dar m am trezit să mai arate zăpada. Păi eu, oricum trebuia să te trezești. Deci nu este ceva... Da, dar nu m-a trezit pe ora două dimineață. Uite, ninge, ninge! Aoleo, iar ce trist! N-am mai nici anul trecut. Mulțumesc, m-am săturat. Nu, da. eu sunt grinci cu zăpada. Nu pot să suport. E ceva. Deci Mi-am făcut. făcut. Mi-am făcut un test ADN. Așa. Vara -am. asta. Mm -hmm. am, există posibilitatea să-ți faci un test ADN și afli din ce regiune ale globului fiți strămoșii. Tăi. Și ai tăi de unde vin? Jumate, jumătate, aproape jumătate, vin din două regiuni oarecum surprizătoare. Italia, Grecia și Marea Britanie. <laughs> sau <laughs> să zic, s-au plimbat ceva da. Cine știe ce fi fost da. Așa mi-explic Din mi n-ai nimic? Ba da, din est am Moldova, Polonia, partea asta mm -hmm. Dar în mod evident Partea din Grecia și din Marea Britanie Suferă Suferă da. iarna E îngrozitor da, eu nu știu, eu nu m-am făcut ADN-ul uh, să văd de dacă unde, îți place zăpada. dacă îmi place și de unde vin. Da. Dar partea cu Grecia am senzația că. Cred că și tu, nu? Da, da, cred că o da. și eu cumva. Dar uh, este o perioadă într-adevăr grozavă pentru copii care se bucură foarte mult că ninge, și pentru iubitorii sporturilor de iarnă, cum ar fi sportul smântânirii contractelor pe bani publici de dezăpezire. Deci, sunt niște sportivi care avem aici, sportivi campioni Acum, de ani că și că se de zile. Ocupă și că nu i-a luat prin surprindere iarna. Păi nu, sunt, sunt unii care au așteptat cu nerăbdare toată e vara să fie luați prin surprindere, astfel încât să încheie contracte acum în regim de urgență. dar da, nu, nu e bun. toată lumea așa. Nu, nu normal. Erau vreo patru județe acum o săptămână care nu aveau contract de dezăpezire, Dacă țineți minte, cam da știrea. Deci o să fie distracție, adică și acum că au venit ai noștri la putere. Bă, nici nu mai riște așa mult. Adică te gândești, frate, am trăit sub opresiunea uh, justiției atâția ani de zile, în sfârșit au venit ai noștri la putere, liber la furat. Uh -huh. Liber la furat. Ce se mai poate întâmpla? Da, da, uite în București. București arată bine, să știi. Arată foarte... Eu am venit foarte repede în dimineața asta. Da. se circula bine pe principalele artere. Da, se circula bine. <laughs> E da. posibil că în țară, însă, să fie probleme și avem rubrica din trafic, imediat sunt câteva blocaje din cauza ninsorii, o să vorbim despre asta puțin mai încolo. Da, de asemenea, vă rugăm dacă sunteți blocați sau dacă aveți probleme în trafic, bun, încă nu e viscul la mare, mare, doar ne încearcă, dar dacă aveți probleme în trafic, dați-ne un WhatsApp la 0722... 28, nu, 0728 111222. Ia mai zilodată. 0728 111222. Da, în București, primarul Negoiță a făcut apel către șoferii București să dați deplasările. Cum adică să evităm azi deplasările? Adică să stăm acasă, cineva trebuie să se ducă la muncă, să plătească, să plătească PSD-ajutoarele sociale. Din munca cui credeți că se plătesc ajutoarele sociale, nu? Păi da. Da. Și domnul Negoiță ne-a mai îndemnat pe noi bucureștenii să avem un comportament responsabil pe timp de iarnă. Așa. Aș da. zice că în general ar fi bine să... Adică nu doar pe timp de iarnă. Să nu mai parcăm mașinile neglijent. Să avem loc să facem deze pe zile, să putem să intrăm cu utilajele, mai ales pe străzile înguste. Păi da. Deci înțeleg că s-au făcut parcări da. Între timp și da. nu mai e nevoie să se parcheze da. Pe stradă Ca acum dacă există parcări, s-a rezolvat problema Normal da. Hai să ne bucurăm totuși de iată. Da. De zăpadă, puțină zăpadă Să ne bucurăm, da Săniuța fuge, Când nimeni termine. nu ajunge Cântem lucruri să de fuge, nimeni nu ajunge Asta da. se cântă altfel da, Săniuța fuge, nimeni nu ajunge <laughs> Când ești mic, lumea îți pare mare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 Acum ești mare și la rândul tău construiești viitorul altora care au încredere că tu faci pentru ei cea mai bună alegere, cea mai bună alegere, pentru că viitorul depinde de alegerile pe care le facem în fiecare zi, în fiecare zi. Alege Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Copilul meu abia plinit 8 ani.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 Magia sărbătorilor începe la Carrefour! Pe 12 și 13 decembrie ai portocale la 1,99 lei kilogramul, salam de casă Caroli 600 de grame la 8,59 lei, bereciucaș 2,5 litri la 5,90 lei, iar până pe 24 decembrie cumperi un produs din gama de electrocasnice mari Arctic și Beco și primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour vă urează sărbători fericite! Perechea perfectă! Experiența noastră bucătăria ta. La Emag, incorporabilele Electrolux au acum 5 ani garanție și până la 25% reducere. Comanda acum pachetul promoțional de incorporabil Electrolux, format din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plită pe gaz bucătărare din fonte la doar 1749 lei, plătește -le în 36 de date fără dobândă cu cardul de cumpărături Raiffeisen Bank. Emag, ce e mică, mintitică și face bine la burtică, Ceata de probiotice a lui Happy Floor!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 Simte emagia sărbătorilor de iarnă la Emag. Luna aceasta, de la mic la mare, toată lumea primește daruri de poveste. Intră acum pe Emag și alege cadourile perfecte pentru toți cei dragi. surprinde cu cele mai frumoase amintiri. Emag online va fi mereu simplu. Părinții au aflat deja că cadelele Salvia Sepp kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sepchiz cadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la ignitire. Dar nu toată lumea știe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 Un rebelion huge. huge, alternosfera, parazitii, trimus, omul cu șobolan, acuarela, grasul XXM, pasturbat, gojira and planet hash, te așteaptă la cel mai mare și mai tare rebelion din România, la Rome expo. pavilionul central, Huge New Year's Eve, Huge New Year's Eve, pentru informații și rezervări accesați www.berariah.ro, Huge New Year's Eve, Sto ditempra bene che maria. maria a west side story, going up in spanish heartland. Muzica FM 7 și 32 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day, bună dimineața, mai siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit. Într-o intervenție genială la Digi, acum vreo câteva zile, domnul Cristian Tudor Popescu explica pentru cine avea urechi s-audă semnificația supranumelui Românica, dat țării noastre. Zicea așa, o să citez aproximativ, e definiția jegului călduț în care ne scăldăm cu toții, definiția compromisului, a promiscuității și a complicității, în care și mie mi-e bine și ție -ți e bine, cu condiția să nu ne cerem prea mult unul celuilalt. Pentru mine și probabil și pentru dumneavoastră cei care ne ascultați Este cred evident faptul că Românica a învins Îmi cer scuze celor dintre dumneavoastră care se vor simți ofensați Pentru faptul că voi atribui numele România doar unei părți a națiunii noastre E nedrept, știu O fac doar pentru că eu cred că România merită mai mult decât îi poate oferi Românica Deși acum este evident faptul că nu poate mai mult Și de fapt nici nu va putea mai mult decât împreună cu aceasta Busy Day cu Moise Guran la Europa FM De fapt, Românica nu a plecat niciodată, chiar dacă acum un an, după colectiv, o elită și-a definit România, în fapt, ca pe o proiecție idealistă a speranțelor și a gândurilor ei, furioase sau chiar exasperate la acel moment. Românica supraviețuiește, în ciuda României, pentru că Românica este milenară, ea asta știe să facă cel mai bine, așa și-a ajuns veșnică, nemuritoare, izolându-se, conservându-se, acceptând compromisul și evoluția, dar în pașii mărunței bătutei, un dans popular dacă nu știți în care avansezi și apoi te retragi. Iar iar te retraci și tot așa. Ei bine, România pare că tocmai s-a retras. Din nou. Eu mă consider unul dintre cei care au explodat atunci după colectiv, chiar dacă nu am ieșit în stradă, am avut motivele mele pentru care n-am ieșit atunci, nu contează, dar m-am înfuriat, iar apoi m-am mirat valul uriaș, așa părea atunci, al schimbării. Mai târziu am sperat și chiar m-am entuziasmat de perspectiva ce părea cu are România noastră, dar Românica era acolo, făcând până la un punct exact același lucru ca și mine, iar apoi trăgându mă de mânecă și șoptindu-mi. De mine ai uitat, vreau pensii, vreau joburi la stat, vreau toleranță și chiar înțelegere pentru corupție. Ce este meritocrația asta pe care o vrei tu? Pe mine mă sperie. Nu vreau străini, nu vreau uie. Spun nu unui progres rapid, care mă va lăsa și mai mult în urmă. Iar șapta ei a crescut până a devenit voce, iar apoi a devenit strigăt și în final, finalul de duminică asta a devenit o explozie. Azi e prima zi din următorii patru ani, iar noi toți, cei ce ne definim conștient sau nu, ca Românica sau ca România, va trebui să facem lucruri împreună, căutându-ne punctele comune și ajutându-ne să le depășim pe cele divergente. Pentru că adversitatea nu ne face mai puternici să știți, ce ne face mai slabi Dar și pentru că, în opinia mea, națiunea noastră Va avea de trecut în curând prin răscruce ale istoriei În care nu vom rezista ca nație Dacă nu vom fi uniți cumva de ceva Vestea bună după ziua de duminică este că harta țării noastre nu s-a mai colorat diferit pe linia Carpaților. Sigur, încă n-avem autostrăzi care să i traverseze, dar cel puțin nu mai există o prăpastie politică ce putea fi speculată din extern. Sper că Liviu Dragnea, adevăratul câștigător al alegerilor, să știe să folosească asta aducând mai degrabă fermitatea ardelenilor în politica dâmbovițeană decât duplicitatea dâmbovițeană peste munți în Ardealul care pare că l-a acceptat în sfârșit. Ați observat că UDMR-ul intră în parlament cu un scor în creștere? față de ultimele alegeri, revigorat de fapt de un conflict întreținut. Săptămâna trecută au fost mai multe incidente decât a reflectat presa, dar autoritățile le-au gestionat bine, inclusiv mediatic. Vestea bună e că PSD nu are nevoie de UDMR la guvernare, ceea ce nu înseamnă că viitorul guvern trebuie să ignore semnalul venit de la comunitatea maghiară sau să o trateze adversativ. Problema maghiară trebuie abordată cu înțelepciune. Lucrurile trebuie făcute însă pentru maghiari și împreună cu ei, nu pentru un UDMR care se folosește de comunitatea maghiară care justifică existența acum împotriva României și deci amorsând o vulnerabilitate internă a ei. Apoi, având un puternic mandat de creștere a pensiilor și salariilor, noul guvern va fi probabil obligat să facă asta, să le crească. A stârnit un val prea puternic și nu-l va mai putea stăpâni, așa că cel mai probabil valorile din economia noastră vor fi rescrise. Vom plăti cu toții un preț, unii mai mari, alții mai mic, cel mai probabil perceput sub forma unei devalorizări a monedei și a creșterii dobânzilor la lei. Tot ce se mai poate face este gestionarea situației monetare astfel încât ea să nu implice șocuri, întinderea devalorizării pe un interval mai lung, de timp în care noul guvern să încerce compensarea destabilizării macro prin stimularea investițiilor publice și private române sau străine. Dar aceste investiții trebuie degajate cumva dinspre București, Cluj, Timișoara, spre zonele sărace ale României, spre Telorman, spre Vaslui sau Mehedinți, pentru că, așa cum spuneam, nimeni nu mai trebuie lăsat în urmă. Iar fără această convergență, nu vom putea merge mai departe spre zona euro. Apropo de zona euro, imediat după anunțarea exit polurilor, Liviu Dragnea a spus că nu se schimbă nimic pe relația cu UE NATO. De fapt, ar trebui să se schimbe. Asta spune mereu Românica. Vrem în UE, dar ne comportăm ca în comunism. Vrem în NATO, dar să ne apere americanii. România va trebui să accelereze integrarea către zona euro, la fel și în armarea și pregătirea armatei pentru situații de criză externă. În fine, Liviu Dragnea va trebui să găsească împreună cu Klaus Iohannis o soluție pentru problema cea mai dificilă, pentru cea mai gravă divergență de fapt dintre România și Românica. Corupția. Și aici, primul pas este chiar el, Dragnea. Nu se poate propune ca premier pentru că ar încălca legea după care funcționează guvernul României. Aceasta interzice, fără un termen de iertare, nominalizarea cuiva care a suferit o condamnare ca membru al guvernului. Sigur, legea poate fi modificată de parlament, dar vai, asta ar dura, Iohannis va accepta sau nu, poate prelungi, retrimite în parlament. Nu cred că vrea nimeni acest lucru. Sentimentul meu este că Dragnea nu va forța, că o va scoate eventual pe firea sau pe altcineva în față pentru postul de premier, acordându-și lui și societății încă trei ani în care va conduce din umbră guvernul, preferând eventual să se pregătească pentru prezidențialele din 2019. Căci ce să vezi, legea nu interzice un președinte condamnat. Doar un ministru. asta e țara. Dar una peste alta ar fi un pas înțelept, că ce altfel România și Românica vor intra în conflict deschis, acum, imediat. Vă spun sincer că eu nu sunt pregătit să accept faptul că țara mea devine oficial o țară a infractorilor. Deși fac pledoaria unității naționale, nu sunt gata să accept pilirea colților DNA, modificarea legislației anticorupție, amnistii fiscale sau penale, sau ce a mai acceptat Românica în general, votându-și penalii. Aici încă ne desparte o propastie. Va fi nevoie de timp să o trecem, va fi nevoie de tact, de răbdare. Schimbarea clasei politice, principala cerere strigată în stradă acum un an de România, trebuie să aibă loc. Chiar dacă eu sunt pregătit acum să accept asta, va dura mai mult decât mi-aș fi dorit. Moi Busy busy Day. Mulțumim, Moise, la și un sfert. Te așteptăm cu România în direct la Europa FM. Pastila busy Day va fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa FM. Fii o frecvență cu tine. 7.39. și 39 sunt deja probleme în trafic la această oră. Mai multe avertizări cod galben de vânt puternic sunt valabile acum până la ora 9. Județele Olt și Dolj sunt vizate de rafale de vânt cu viteze de până la 60 de km la oră. Același tip de avertizare valabilă până la ora 11 pentru Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Brașov, Argeș, Dâmbovița, Vrancea, Iași, Bacău, Vaslui, Galați, Constanța, Tulcea, Vreila și Ialomița. Traficul este blocat pe drumul național 65 Slatina-Pitești în județul Olt, în zona localității Colonești unde un camion a derapat din cauza zăpezii și blochează șoseaua. Se încearcă tractarea tirului cu ajutorul utilajelor de dezpezire. Pe DN17 în pasul dihuța sunt blocaje temporare din cauza ninsorii abundente și a puternic. Pe DN13A între Pride și Odorheiu se cuiesc. mai multe tiruri nu au putut înainta și au fost trase pe dreapta. Accident în această dimineață la intersecția dintre Dimitrie Cantemir și Bulevardul Mărășești în București. De asemenea la intersecția Tineretului din București un alt accident. Uite Vlad, buftea Corbanca patinoar în toată regula. O să confirm sau nu? De ai plecat de ceva? Am, vreme de acolo. confirm, dar eu am Subaru și nu se Am simt. mă, scuza, <laughs> mă <scuza. laughs> Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Deși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 3 metri, ocază-i mată kilometri, aș vrea puțină mentă în ceai Cine m-a păcut -o? Hai, te jos acum din nuc Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe alte legi ori sta Ori sta de-acum grija ta te grijile Este supă. 55 de minute Delia la Europa FM uite a vrut zăpadă a primit zăpadă, zăpadă de 3 metri în dimineața asta mai e mai până la 3 metri Raluca Auzi? Turcan nou președinte interimar la PNL Da e Turcan că n-am diacritice turcan și Turcan nu știu dacă e, e Turcan sau Turcan. Raluca Turcan e Turcan Așa, da Așa Turcan e soția fostului importator de cuvânt Deci au trecut de la Gorgiu la Turcan Da da. Ok, deci de la 20, cât au acum 20? 20, deci doamna Gorghiu în seara de alegerilor. Sea la 10. Când... Da, când cu Turcan înainte spre 5%. Când uh, s-au dat exit polurile și, mă rog, psd era la cota la 45% și PNL-ul la 20%, doamna Gorghiu a ieșit și a spus, nu e totul terminat, încă se joacă. Aha. Ce se joacă? Trebuia să... Ce... ce se mai joacă? Adică jucați dumneavoastră table undeva în spate la PNL sau ce mai jucați? Adică ce mai e de joacă? Se joacă Turca. <laughs> PNL-ul ăsta a devenit cel mai bun serial de comedie de la Seinfeld în coace. Și asta când doamna Turcan să conducă un... Bun, interimar, sigur. A fost înțeleg că a fost un, acolo o competiție mare între domnul Falcă și doamna Turcan. Dar la ce a fost competiție? Că Cred nu... că la Botox a fost competiție. <laughs> <că> amândoi <laughs> sunt botoxați. Știi că doamna Turcan, doamna Turcan și-a uitat vârsta în la un moment dat. Adică este un incident faimos cu doamna Turcan. Da, Era invitată la, la Realitatea în 2008. Așa. Și a întrebat o un moderator, una alta, nu știu ce, prezentați-vă și a zis, așa am 28 de ani. Și peste vreo câteva minute în cursul emisiunii, moderatorul a revenit și a zis, doamne, nu vă spărați, trebuie să faceți o corectură că pe site la Camera Deputaților figurați cu data nașterii cu tare, deci aveți 32 de ani. <laughs> și doamna Turcan a declarat în momentul ăla citez exact, că am căutat, deci citez exact. A zis, Efectiv, am uitat câți ani am. Am 32 de ani, într-adevăr. Vă imaginați? Totuși, adică... Auzi, asta e ca la fotbaliștii, de mai vorbește Luca. de, de, de vinne prin Africa. Da, da, da. Aia care zică do -do 23 și da. 33 ca Da. Care-i miza? care imiza? miza? Să fii direct, într-un post, de într-un studio și să minți cu totul inutil în privința vârstei cu patru ani. Am, și explicația este, am uitat. Cum să... Ai uitat câți ani Băi, asta că-ți încurci anii la televizor, nu cred că e da. o problemă. Să, da, fii dincolo, să fii dincolo de gratis și să încurci anii aia e mai dificil. Dar da, mai țineți minte cum... Cred că se confirmă, domnule, ce găsiseră minerii 90, la mineriada din iunie 90. Am găsit droguri la pnl -ul. Mai țineți minte? Am no. găsit droguri la Am pnl un Botox de data asta. Botox. Și auzit nouă botanice că pnl este o coaliția pentru familie. A, probabil că de asta, da. Deci, supradoza de mărar fără probleme la PNL. Păcat, a fost un partid. Hai asta e viața. Să dăm și o știre bună. Victorie, fraților! După mai bine de 2 ani de eforturi, chinuri și suferință din partea domnului Zafiu, lucrările de reabilitare a podului Giurgiu Rusia au fost finalizate. Este! Emigram în Bulgaria! Deci, da, de că după, după alegerile de duminică, Bulgaria a devenit variantă de fugă. De da, Bă, ce bucurie mi-au făcut. Deci nu mai stau pe pod? Mamă, Vă dați seama? Deci Zaf ne, ne strica așa cam jumătate de vară înainte de concediu pentru că era uh, cu fundul în sus, că se gândea cât de mult va sta el pe podul de la Giurgiu Ruse când va încerca să plece în concediu în uh, Grecia. Și adevărul că, da, săracul. Cât să temă Câte 5 ore? Patru ore? A, nu stăteam, că plecam foarte devreme, dar tot prindeam vreo două ore în vamă, ceea ce era infernal. Cum a fost ultima dată când l a întrebat pe ăla? Se lucrează sau... Cum? l a întrebat dacă se lucrează Și da. mi-a zis nu ceea ce, na, El l a mințit da, nu nu se În lucra. sensul că nu se lucra pe pod Podul, se era, mai blocat, podul era blocat în continuare De utilaje da. și alte lucruri Nu se lucra pentru că nu lucra nici, da. Deci s-a terminat treaba A costat 46 de milioane wow. de lei Și s-a schimbat S-a schimbat uh, sist, uh, Sistemul rutier Format din plăcile prefabricate, straturile asfaltice S-a vopsit tablierul A, mă, metalic de 46 de milioane bine. de lei Mamă, ce frumos e vopsit acum podul E bine, mă, e foarte bine, gata Mâine mă duc la mulgări you spin Spinning within Before I melt like snow I say hello How do, you do?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 If I was young I could wake outside your school Cause your face is like the cover of a magazine Magazine. How do you do? do you do The things that you do No one I know could ever keep up with you How do you do Did it ever make sense to you To say bye, bye, bye I see you in that chair Her face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 România în direct. Cu voi sigurani! În fiecare zi de luni până joi la 1. la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România în direct online pe Europafm.ro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 Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici prețuri la multifuncționale pe net, dar vii și în magazin să-ți arătăm cum funcționează. Doar la MediaGalaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 200 de lei reducere la multifuncțional Inkjet, Canon PIXMA, MG5751 cu USB și Wi-Fi și router cadou la numai 349 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Este incredibil ce putere de autoconvingere avem. Că o oră de stat în trafic nu e atât de mult.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 te a antrenat tot anul pentru cele mai bune oferte de Crăciun? Fii alături de Campionii Crăciunului! Până în 31 decembrie, ai până la 40% reducere la toată gama de valize. Metro susține micile afaceri Crăciun după Crăciun. Ofertă valabilă limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Participă la campania aniversară de 16 ani Propolis C. Colecționează cei 9 magnet, trimite SMS la 1777 și poți câștiga una din cele 9.000 de albinuțe Propolis C în ediție limitată. Iar la final una din cele 9 tablete iPad. Propolis C stimulează imunitatea prin extracte naturale standardizate. Detaliile campaniei în farmacii și pe propolisce.ro. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Simte e magia sărbătorilor de iarnă la EMAC. Ai până la 25% reducere la electrocazi de la Whirlpool alegeți să plus și comanda mașină de trufe clasă A+++ plus 6 kg la doar 949 lei. Welcome, sensing the difference. O vedeți pe doamna bosumflată, deși nu mai e nimeni cu ea în mașina doamna Roxana.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 Simte e-magia sărbătorilor de iarnă la EMAG! Acum ai până la 30% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Comandă de pe EMAG, mașină de spălatru Slim Beko 6 kg, 1000 rotații pe minut, clasă A+++, și 5 ani garanție la doar 899 de lei. EMAG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 Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Raluca. Bună dimineața. Cod galben de vânt în aproape toată țara până la ora 11 se află sub atenționare județele Buzău, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Brăila, Ialomița, și Vrancea, Iași, Bacău, Vaslui, Galați, Constanța și Tulcea. Tot până la ora 11 au fost prelungite și atenționările cod galben de vânt emise pentru județele Ilfov, Teleorman și Giurgiu, iar până la ora 10 e cod galben și în capitală. La această oră temperaturile sunt cuprinse între minus 9 9 grade la dumbrăvița de codru județul Bihor și 2 grade la Râmnicu cu Circulația rutieră pe drumul național 65 Slatina-Pitește a revenit la normal. Traficul a fost oprit în zona localității colonești din județul Olt, unde un camion a derapat din cauza zăpezii și a blocat șoseaua. Totodată, pe autostrada A1, pe sensul de mers Pitești-București, un tira a derapat la kilometrul 100. Zona a fost semnalizată, urmând ca tirul să fie tractat. Din cauza vântului puternic, porturile de la Marea Neagră au fost închise, informează Centrul Infotrafic. Continuăm știrile. Salariul minim pe economie va fi stabilit de viitorul guvern. Este ceea ce le-a transmis premierul Dacian celor sindicatelor și patronatelor în timpul unei discuții pe această temă. Șeful guvernului a declarat că viitorul cabinet va avea legitimitatea să facă acest lucru în condițiile în care partidul care a câștigat alegerile și-a stabilit o cifră clară în programul de guvernare. La rândul lor, sindicaliștii așteaptă ca PSD să-și pună în practică promisiunile. Îi ascultăm pe liderii cartel Alfa și BNS, Bogdan Hosu și Dumitru Costin. Toată lumea sferă că până la jumatea lunii ianuarie, în cel mai rău caz, vom avea un nou guvern care își va trebui să-și asume nou salariu minim pe economie. Domnul Dragnea a fost mai mult decât precis în exprimare. Avem în scrisurile, avem documentele, salariul minim de la 1 ianuarie 1450. Să mai spunem că în prezent salariul minim pe economie este 1250 de lei. În Statele Unite, președintele ales îl va desemna astăzi pe viitorul șef al Departamentului de Stat. Presa de peste ocean spune că Donald Trump urmează să-l anunțe pe Rex Tillison, șeful ExxonMobil. Acesta ar avea legături puternice cu Rusia, are detalii Lucian Popescu. Numele corporatistului era vehiculat încă din weekend. Presa scrie că acesta ar fi un apropiat al Rusiei, fiind chiar decorat în 2013 cu Ordinul Prieteniei de către președintele rus Vladimir Putin. În vârstă de 64 de ani, Rex Tillerson ar putea să treacă prin întrebări extrem de grele în timpul audierii din Senat, mai ales pentru că s a opus în mod clar sancțiunilor economice îndreptate împotriva Rusiei. Inițial, în joc pentru poziția de secretar de stat, au fost incluse opt nouă figuri importante, inclusiv conservatorul Mitt Romney și fostul primar al New Yorkului ului Rudy Giuliani. La scurt timp, după anunțul președintelui ales, Mitt Romney a precizat că a ieșit din cursa pentru Departamentul de Stat. Lucian, mulțumesc că știrile se opresc aici. Sunteți în continuare în deșteptarea cu Vlad și George. Raluca, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! A fost adversara stelei din Europa League, Via Real, a Am vins-o cu 3-0 pe Atletico Madrid în etapa 15 -a din prima diviziune. Trigueros și Dos Santos și-au marcat în prima repriză, iar Soriano a majorat diferența în prelungiri. Via l a urcat pe locul al patrulea, în timp ce Atletico a coborât pe poziția a șasea. Și în Italia s-a jucat un meci important. Tase Roma a trecut cu 1-0 la de AC Milan. Golana a înscris în minutul 62 după ce Rosoneri au ratat un penalty în prima repriză. Prin Roma este pe 2 la 4 puncte de liderul Juventus, în timp ceea ce Mila rămâne pe locul al treilea. lea Tot aseară Fiorentina cu Tătărushanul în poartă și Anis Hagi pe banca de rezerve, am vins o cu 2 la 1 pe Sassuolo. Luca, mulțumim, continuăm cu Republica Fantastică România. Vlad Zicei că nu se mai uh, nu se mai mulțumim. scriu scrisori, nu se mai trimit uh, chestii genul ăsta. Vă înțeleg că și au treabă mare la PSD zilele astea. Să trimit telegrame, a tândraci. da, e ca pe vremea lui Ciaușescu.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 Christmas, Chris free, a 8 minute, vă spunem bună dimineața, ascultați Europa FM. După ora 9 avem un super telefon, un smartphone pe care îl facem cadou, de asta. După ora 9, acum vă facem cadou Republica Fantastica România, care este veșnică. Normal, nu se termină niciodată, niciodată. Normal. În PSD, care a câștigat alegerile cu un scor istoric, a început acum un soi de concurs de telegrame de susținere pentru domnul Dragnea soiul de lider cer imperativ ca Liviu Dragnea, adică șeful să trăiți, să fie propunerea partidului pentru funcția de prim-ministru. Ai văzut și în primele declarații ale lui Dragnea, a zis că, domne, eu nu... Nu. No. Dar s-a menționat tot da, de mai des numele meu. Vă rugăm, șeful, da. să ne trăiți. Exact. Șeful, să trăiți, vă rugăm. Bun, acum, sigur, în principiu n-ar fi nicio problemă, nu? Domnul Dragnea este un foarte bun organizator, nendoielnic, da. da. a, a avut un rezultat absolut senzațional în alegeri. Adică lucrurile astea nu sunt de discutat, dar e chestiune de principiu și de legalitate. Pentru că domnul Dragnea, ce să-i faci, are o condamnare definitivă penală. Penală. Adică nu e condamnat, adică nu are vreo sentință civilă. Că în civil nu se dau condamnări. E condamnat penal. Și legea interzice um, unui condamnat penal să, să ocupe o funcție de ministru sau de prim-ministru. Asta este legea și în afară de lege mi se pare și moral și în afara oricărei discuții, nu poți avea pe cineva cu cazier prim-ministru, nici nu știu de ce discutăm asta. Totuși, după cum spuneam, sunt numeroși lideri în PSD care amenință, fac presiuni, fac scandal și spun că nu există altă variantă decât Liviu Dragnea. De exemplu, primarul general al Capitalei, doamna Firea, a spus că, și citez, președintele țării, adică domnul Iohannis, care trebuie să desemneze prim-ministru, trebuie să se obișnuiască cu ideea că cea mai legitimă persoană pentru a conduce guvernul și pentru a aplica programul de guvernare apreciat de români este președintele PSD. Că... Cea mai legitimă nu, doamna Firea Poate, cum să spun, cea mai indicată ar fi Dar legitimă nu, pentru că legitimitatea este anulată de lege De asta nu l am mai văzut pe domnul Iohannis Cred că se obișnuiește cu da, ideea domnul de domnul Iohannis, Iohannis a dispărut <laughs> da. Un alt lider PSD îl amenință cu suspendarea pe președintele Iohannis Dacă nu îl desemnează premier pe Liviu Dragnea E vorba de președintele PSD alba Ioan Dârzu, care a făcut o declarație în sensul ăsta care asta spunea. Dacă nu îl pune premier, îl suspendăm pe președintele Iohannis. Pe da. de altă parte, la cum se mișcă PNL-ul, fraților nici nu cred că mai e nevoie să-l suspende cumva PSD-ul. Trebuie doar să aștepte puțin să i lase pe liberal să facă ei treaba singuri. Bun. Președintele organizației PSD din Bistrița Năsău, Demir Radu, susține că președintele Claus Iohannis nu i poate refuza lui Liviu Dragnea funcția de premier, deși are o condamnare, deoarece șeful statului s-ar afla în aceea situație juridică, potrivit Mediafax, care este o altă gogoașă. Pentru că președintele Iohannis, deci este total neadevărat, Iohannis nu are nicio condamnare penală, spre deosebire de domnul Dragnea. Care are? Da, adică asta e. În fine, bun, cum spuneam, e o presiune de înțeles până la un punct, vrei ca șeful, liderul, odată ai vrea, și îl propui pe șeful, hai șeful, du-te matale și rupeți gâtul că poate lua și locul liber da, la partid. Poate se împiedică. Poate te împiedici, dar noi te iubim, șefam vrea. Pe de altă parte, sunt și niște manifestări de astea de obediență acolo în PSD, care vin dintr o anumită istorie a partidului. În fine, o lege făcută chiar de PSD în vremea guvernului Năstase. ca să vezi ironia sorții, interzice explicit unei persoane care are o condamnare penală definitivă să ocupe funcția de ministru sau prim-ministru. E vorba de articolul 2 din legea numărul 90 din 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și potrivit acestei legi poate fi prim-ministru sau ministru sau orice alt membru al guvernului numai o persoană care deplinește următoarele condiții și să dau un număr de condiții Cumulativ, adică nu merge să Hai ai să vedem trei. dacă Hai să vedem dacă domnul Dragnea da. se încadrează. Trebuie să aibă cetățenia română. Da. Se încadrează. Da. Trebuie să aibă domiciliul în România. Asta Cred zice că da, legea da. care e da, da, da, da, da. Se bucură de exercițiul drepturilor electorale. Se adică bucură. nu are vreo sentință care să i fie interzis în mod explicit să aleagă sau să fie ales. Mare domnul Adrian Năstase, da. de exemplu, care nu poate fi ales și nu are dreptul de alege timp de 5 ani. Da. Da. Nu a suferit condamnări penale ah, la așa domnul Dragnus. Care ne are o condamnare la închisoare cu suspendare pentru 2 ani. Așa. Și de altfel mai are un proces penal în curs. Și în cazul în care în acel proces pierde și primește vreo sentință, se duce direct la închisoare. Deci cum ar fi, imaginați-vă România să aibă un președinte, un prim-ministru cu cazier penal uh, care se duce de la Palatul Victoria direct la pușcărie în cazul în care ia o condamnare. Deci, cum ai zis, nu a suferit condamnări penale. Da, nu a suferit. Mă scuzați, deci am fost total nepregătit. Da. Bun, ce ar vrea să facă PSD acum? Să încerce modificarea legii? Pentru că are majoritate în Parlament, pentru că are avocatul poporului domnul Ciorbea, care este în lesa PSD de foarte multă vreme și poate contesta legea și are majoritate la Curtea constituțională și în felul ăsta se gândesc unii din PSD s-ar putea schimba legea ca să-l pună, domnule, pe Dragnea, în sensul să se exclude din lege condiția asta. Nu a suferit condamnări penale. Ceea ce ar însemna, doamnelor și domnilor și dragii noștri ascultători, indiferent cu cine ați votat gândiți-vă la aberația acestei situații dacă legea asta s-ar schimba ar însemna că practic orice infractor ar putea ocupa orice funcție publică din România practic ai o condamnare pentru orice ești condamnat penal, nu A, contează și, și... poți să ocupe orice funcție asta e ce contează și dispare ideea Și când te angajezi băi, când te angajezi paznic undeva dacă te angajezi paznic, ți se cere cazierul deci practic uh... da mă puțin dar domnul Dragan să, să fie paznic. să fie fi, paznic. Poți să fii prim-ministru cu cazier, da. dar paznic nu. Dar prim-ministru ai cazier. Care-i problema? Ați în România. Ce?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 Doar la Bila ai pere conference la 3,49 lei kilogramul și bere ciuc de 0,5 litri la 8,49 lei. Bila, generoși în fiecare zi!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 Tehnică pentru o viață. Emag. Te doare în gât, nu e problemă. De la primele dureri din gât ia faringosept. Oprește dezvoltarea bacteriilor și astfel ajută la vindecarea infecțiilor acute din gât și din cavitatea bucală. Noile faringosept, cu mentă, fructe de pădure și vanilie. Faringosept, de voce românilor din 1963. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Rechea perfectă. Experiența noastră, bucătăria ta. La EMAG, incorporabilele Electrolux au acum 5 ani garanție și până la 25% reducere. Comanda acum pachetul promoțional de încorporabile Electrolux, format din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plită pe gaz bucătătare din fondă la doar 1749 lei. plătește -le în 36 de date fără dobândă cu cardul de cumpărături Raiffeisen Bank. EMAG.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 Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hain mega, în perioada 8-31 decembrie ai frico brânză guda feliu 150 de grame la doar 6,19 bani. Cristian Salam gustat 450 de grame la doar 11,99 și french toast, belpitar pine toast clasic 600 de grame la doar 4,99 bani. Mega Image! sărbători fericite pentru inima casei tale. E un bolit, un OZN sau o rachetă? E minus 90%, supereroul reduce Fashion House Outlet Center. Pe 17 decembrie de Super Outlet Shopping Day îți dă super puteri de cumpărare cu reduceri de până la 90% la brand renumite și program 10-24. Minus 90% te așteaptă în militar intrarea pe A1 la Super Outlet Shopping Day.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 Cineva ca mine E un perfect dacă minus cu minus fac plus Legea dragoste mele este defect plus de pe Eu am găsit pe cineva ca mine E perfect dacă minus cu minus va plus Legea dragoste mele este defect plus de pe Uite, țigetul inălari, liberi l după ochelari, slângi, dar sinceri Colțuri de străzi, prin cap mii de gânduri Oare-i în te-am citit printre rânduri? Dar tu îndepărtezi o fată care vede perfectul în tine O fată care se va pierde în mulțime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 Vorbește minte dacă mai poți Ei purtători de arme albei Noi transformați în hoți Și hot între noi Ce nu se deschid Am văzut prea mult noroi Dar tu preziți Că știi Că tu mă știi Sub din trecut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 Imperfect! Carla's Dreams la Europa FM 8 27 de minute după nouă Andra live din garajul Europa FM, așa tare. că rămâneți pe aproape. Sper că v-ați trezit târziu și astăzi. Care târziu? Adică că știu jumate. că v-ați trezit târziu, pe păi da. Pentru că oamenii care dorm până târziu sunt mai deștepți. Dar de ce? Că nu se trezește dimineața Care tu și ești mă, care ai răcit. că, că mai o străciun de dimineață și da. de asta. Oamenii care se trezesc mai târziu, sunt mai aventurieri, mai progresivi și se dezvoltă continuu. Persoanele care aleg să dormă mai mult, au o mai mare capacitate de memorie pe termen lung și sunt mai organizate. Deci, dorm mai mult trebuie să ții minte mai puțin. Evident, da. Cei care petrec mai multe ore în pat se descurcă mai bine cu stresul decât persoanele matinale, pentru simplul fapt că se trezesc mai bine dispuși și cu poftă de viață. Deci, iată, cineva aș găsit calea de a rezolva stresul matinal. Pur și simplu dormi peste el. Deci dacă dormi, nu ești stresat, deci n-ai probleme. dă Dar stres cu somn. Da. Ai audă lumea ce sacrificii facem noi. Da. Și ați văzut președintele Iohannis ce destresat e are nicio problemă. Și înainte era domnul Crin Antonescu, lipsă de stres era acolo. Da, cred că Băsescu era stresat? Asta. Da, da avea antidot. Eu cred că avea un litru de antistres. Pe zi. Pe zi? Consumau un litru de antistres pe zi. Pe dimineață? Da, gândesc. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Trafic la 8 și 28 de minute se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară, în județul Giurgiu, pe DN61, gimpați, clejeani, vânătorii mici se circulă în condiții de carosabilă, la un necos. Vremea severă afectează și circulația feroviară în județul Cara Severin din cauza unei șine fisurate. trenurile circulă cu 5 km/h pe magistrala 900 între Caranțebe și băile Herculane, zona Valea Timișului. De asemenea, de azi noapte, din cauza vântului puternic, au fost suspendate manevrele maritime în portul. De la Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. FM. Do me There's nothing you can say or do for me. And I don't change for no one now hear your reasons where where did you sleep last night and was she woke Cer și 33 de minute, cam fiecare dimineață alegem să-i sărbătorim pe cei care ne fac sărbătorile. Noi nu prea ne pricepem aici în studio să punem bradu și să-i împodobim, să facem lucruri de genul ăsta, dar sunt în viața noastră oameni pe care ar trebui să-i sărbătorim cu ocazia asta. La fel se întâmplă și cu Vlad. Bună dimineața, Vlad, Vlad Andrei! Alô? Ah. Vlad, Vlad, ești cu noi? Da, da, da. Bine ai venit Bună la fiadă. Europa FM, ești în direct. Să știi că am primit un mesaj uh, zilele astea, care spune uh -huh. așa, Vlad aduce spiritul sărbătorilor de iarnă în familie, cumpere câte un globuleț nou, face câte un vin fierț, ține cu tot din adinsul să facem cozonac și alte mâncăruri tradiționale împreună și este vesel și darnic ca o moș Crăciun. Ah. Ah. De la... De la, la de la cine să fie, asta e Hai să vedem dacă, dacă știi de la cine ar putea fi mesajul ăsta M-am emoționat acum un pic Mă rog, cel mai probabil de la soția da, da, de la soție, de la Iulia Care spune, ești cel mai bun soț Și vei fi în curând și cel mai bun tătic Din întreg universul Da, mă înțeles Domnul, da. ești că știai și nu ți-am dat eu vestea adică -aș da, și da, nu... da, da, da, știam, urmează să O să fie fetiță sau băiat? băiețel, băiețel să-ți trăiască. Să trăiască Vlad, să știi că pentru tine dacă tot ești așa, așa harnic în perioada asta avem un brat de Crăciun și ornamentele necesare oferit de magazinul de brazi.ro partea Silva Group a, Mulțumesc a, a, a, a, să vezi. Bine Vlad, felicitări și... da de unde ar trebui să vin Aie, să Lasă că ne ocupăm noi de treaba asta Uite, ți explică Marcela acum Stai, pentru că Era doar telefonul Normal, mai, mai avem o surpriză și pentru Mihail Bună dimineața, Mihail Bună dimineața Înțeleg că și tu te ocupi în perioada asta De lucruri de genul ăsta Frumoase de altfel Da, desigur. Știm despre tine că Podobești Bradu, Ca uscadouri pentru toată lumea Încât să păstrezi vie magia sărbătorilor de iarnă da, facem tot posibilul. Da? Asta ne-a spus Teodora, care transmite și ție. Uite, te iubesc, ești cel mai bun soț și tata din lume. Sărbători fericite, dragule. Ce <laughs> pot să spună, cât că îi mulțumesc și o să i mulțumesc în particular. Asta mă gândeam că în particular o să fie mai drăguț. Bine, și tu ai un braț da. de Crăciun, ornamente oferite de magazinul debraz.ro, parte a Silva Group. Bravo Mihail, uite că se poate. Vlad tu nu faci așa, nu? În ce sens? <laughs> Mai fac, mai nu fac Câteodată mai te faci Mai mă fac, mai de mă nu fac Bine, 8.35, Katy Perry e cu noi Bună dimineața de la Europa FM wild Și 32.9 de minute, ascultați Europa FM Un accident de circulație în această dimineață S-a răsturnat un microbuz cu 17 persoane S-a declanșat cod roșu de intervenție Anunțându-se că în microbuzul care s-a răsturnat În satul Racovița, Comuna Voineasa, județul Olț Se aflau 15 copii și 2 adulți Conform primelor informații, e vorba de trei răniți transportați deja la spital, la fața locului patru echipaje smurt și patru ambulanțe. Revenim cu detalii imediat cele avem. FM. Ei, a fost un an așparliu din multe puncte de vedere, nu dar măcar s-au mă rog, inventat câteva lucruri remarcabile. De exemplu, tirul transparent. Tirul Uf, transparent? Da, un fel de tir transparent. Așa. De fapt, Samsung și compania Leo Burnett au avut ideea să monteze un ecran LCD pe spatele tirurilor pe care să fie proiectat traficul din fața camionului. Asta crește siguranța în depășire. A, deci ca și cum... Să vezi în față. Cum da, e ca și cum ai vedea... Uh, prin tir în față. E ca și uh -huh. cum tirul ar fi gol. Asta e o invenție, cum ziceam, de la Samsung. Dar mă rog, să nu zic o idee el. Da. A, nu chiar, dar e și tehnica aia cu golirea tirului, o știți? În mers, da. da. Asta e inventată de român mai de mult. Golirea Tirului în mers. Deci nu nicio noutate s o asta. Tigaia care te învață să gătești, zaf. Băi, pentru mine, ia zi. Da, zim, e o tigaia cu o aplicație de telefon și da, bluetooth. Pui apa plată și o fierbi. <laughs> sau... <laughs> Alegi rețeta și tigaia folosește bluetooth și un senzor special de căldură și îți oferă instrucțiuni în timp real pe ecranul smartphone-ului când e prea fierbinte, când e prea rece, când să -ți ții tigaia pe foc, când să mai și când să... Nu mai ține aia, cu pui degetul, te frige, e fierbinte, nu? Că eu așa puteam pe vremuri. Da. Deci Trebuie să uiți pe telefon să vezi dacă frige. Da, descoperă.ro face, să zicem și de unde. Fiind descoperă face lista asta, mai există o carte care filtrează apa. Vezi, asta e tot pentru mine. 600 de milioane de oameni de pe glob nu au acces la apă potabilă. Asta este chiar o idee grozavă. Cauza este reprezentată de faptul că filtrarea apei e un proces foarte complicat și costisitor. Acum însă a fost inventată o carte care filtrează apa și distruge 99% din bacterii. Hmm. Se cheamă meniul de băuturi <laughs> Știți că nevul, mediu Se bea bere pentru că um, Apa era de obicei infestată cu bacterii Dar Am înțeles, berea... Da, Cartea asta ai pe mai multe criterii În funcție de grade, nu? Uh, da Ce mai avem? Detector personal de poluare O invenție uh, foarte valoroasă Pentru călă călătorii din tramvaiul 41 ne ajută să ne dăm seama cât de poluat este aerul pe care respirăm. Oh! Iar acest dispozitiv folosește senzori ce evaluează atmosfera, din temperatura, praful, gazele de eșapament și razele ultraviolete. Bine. Și cantitatea de jahnie de fasole de cu seara de dinainte. Da. Și se strică mai mereu, în la da. puțin. Aerul? E da, peste cap. A Aplicația care țin cuie ușa. Oh! În tinerețea mea se chipca aceea, ială. Așa. A Era și o melodie acum. Ia la, la. Era o melodie Cum? <laughs> cu iala. Hai, <gântuță> nu mă pune să repet da, Iala, dar la să Iala? Tână. Da Hai Caută se... melodia cu Iala, Iala. te rog frumos Iala, Cu E imediat Hai de capul meu, ce cultură muzicală De <gântuță> vastă Are domnul Pastia asta e cu Iala? Da Nu știi melodia cu Iala? I -i, nu mă E A, altă azi. variantă Mai, mai E imediat Mai dăm știrea sau Da, e tare de tot melodia Cum nu știi piesa asta? E nu, adevărat că noi n-am difuzat-o. Dacă n-am difuzat-o. Da. Eina, nu știi piesa Ina? Ina e... Ia la ia Da. Știi ce înseamnă ia la ia de fapt? în ce arabă? Ce înseamnă? de ai de cam așa. Ai, ai. Și nu e tocmai politicos, e? Asta e Adică ia la ia la zici la capre și la <laughs> politicos se spune altfel, am uitat. Bun, vorbesc serios. Ia la ia nu e prea politicos așa. Hai, mă, că toată lumea știe piesa asta mai puțin tu te deci șiluca o știe când în arabă da. nu nuadică ea chiar cântă în arabă sau cum vorbeam noi engleză când eram <coughs> asta nu știm. Franks James, rash nu? No? Bine, deci asta e piesa. Am, că te -am, uh, da. curios, am și am. Mai vrei invenții sau? ce Mai mai e ceva interesant? Da, un dispozitiv care oprește sfărăitul. <rătări> Cum se <rătări> cheamă? Nora. Așa <rătări> o cheamă? Da, Nora. <rătări> sau îl cheamă? Un sistem <rătări> care oprește sfărăitul. Pentru folosirea acestuia nu e nevoie de niciun alt dispozitiv. Căci acesta, deci textele de la Descoperi sunt grozave. Căci acesta se poziționează super și te ajută să-ți miști ușor capul mișcări care te ajută la relaxarea mușchilor gâtului. Am senzația că e vorba de o scatoalcă. <laughs> <laughs> <Asta e așa. laughs> Pe, Pe aceeași frecvență cu tine... Muzica de venire me galop Viens donc chatouiller mon ego Allez, allez, allez Laisse-moi entrer dans ta matrice Goûter à tes délices Personne ne peut m'en disoader Allez, allez, allez Je ferai tout pour t'accompagner Tellement je suis borné Je suis bien dans ma bulle Ale, ale! 8 și 48 de, de minute. Încălzirea globală are totuși de efecte. Unul dintre ele este um, că vor fi ierni din ce în ce mai grele, cel puțin în Europa și în Nordul Americii. De ce oameni dacă se încălzește încălzirea globală nu înseamnă că se încălzește? Ba da, e paradoxal. Pe păi la noi se răcește? Nu, din cauza încălzirii globale, ceva ce se cheamă vortexul polar nu mai stă concentrat doar deasupra polului nord, ci începe să se răsucească și trimite totuși de, uh, cum să spun, în Europa de Nord și America. Păi mai așa că avem probleme cu vortexul, nu vortex mă mai da. zi -a, zi -a, și asta cu încălzirea globală. Da, și sunt renii se micșorează de asemenea, e, din cauza renii încălzirii. Sau -renii? Re ni, Re Reni. Re Re da. Cu care vine moșul? Da, ăia moșu? da, da, o să fie cadouri mai puține. O să fie ponei reni, <laughs> De Ceea ce sigur paradoxal Adică știam în general că lucrurile se micșorează De la frig, nu de la căldură Dar așa este <laughs> În ultimii 20 de ani O perioadă de încălzire globală uh, Renii din arhipelagul norvegian Svalbard au devenit din ce în ce Mai mici și mai ușori Afirmă să British Ecological Society <laughs> da, Poate consumă mai puțin în zbor Auzi, poate doar din arhipelagul la norvegian Doar acolo sunt mai mici am văzut reni și pe la noi mă, ai văzut reni pe la da, noi? Bă, la Brașov am văzut reni, erau destul de mari Da? Da Poate că erau mai mici decât reinii cum sunt a. ei în mod normal, ce discuție. Suntem praf în dimineața asta. O echipă de cercetători a studiat evoluția renilor, măsurându-i și cântărindu-i începând din anul 1994. Asta e deci de... om... nu Noi am măsurat și noi am cântărit peia din Brașov, da. Mă duc așa ochiometric să văd ce să mai ndăm cu în anul ăsta. Spai, în urcă, că nu tare la greabă acum. O mulțime de renii au cântărit și măsurat. În fiecare iarnă au capturat, marcat și măsurat reini cu vârsta de 10 luni. Aceștia au revenit, aceștia cercetătorii au revenit în fiecare an pentru a măsura și a cântări diferitele generații de reni. S că da. da, în fine, așa. Da, dai e mai nasul ca la ce cercetătorii băcuvânt. englezi. Da. cuvânt. Wow, seama, comunita să în comunitatea renilor <laughs> ce se discute iar din aia, frate, să ne răpească. Da. da, extraterestri. Studiul arată că în 16 ani greutatea renilor adulți a scăzut cu 12%. Trecând de la 55 de kilograme pentru cei născuți în 1994, la doar 48 de kilograme pentru cei din 2010. Deci au pierdut 12%. Practic sunt pe cale de dispariție. Da. Deci singura de slăbire ca zaf. Da. Eu nu știu o, ce au rețetat. Ce, -ori, ce -ori mâncat de renii ăștia? Nu mănâncă nimic vieții da. de ei, pentru Asta că iernile ce? mai calde înseamnă mai multă ploaie, care cade da. pe zăpadă și îngheață, împiedicând renii să ajungă la stratul de licheni. În drept rezultat, Renii sunt înfometați. Își pierd pui sau nasc pui mai ușor. Nu știu de ce răz. Este o tragedie pentru. Că n-am încercat lichenii la. Păi uite, dacă ai putea să paști și cu niște licheni, ai înțelege mai bine tragedia Renilor din Svalbard. Uh -huh. Da. Uh, această evoluție interesantă, însă, nu a generat încă o reducere a populației. Deci sunt mai mici dar da. mai mulți. par îngrijorat, ca și chinezii. În ultimii 20 de ani numărul de reni s-a dublat. Bine, ce spun? Așa, ca da. și chinezii cu cât mănânci deci, mai puțin, vorba sunt aia. Mai, mai mici și mai mulți. Da, e ca la oameni, nai ce mânca, faci sex. Ah. Ce ah. poți să, Pregătim medium rare.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 În decembrie, Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 10% reducere la condimente, iar mâine ai 20% reducere la oale, tigăi și tăvi, cu excepție articolelor din alte promoții. Casa să ai casa plină, vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Cu Faringo Hot Drink acționezi rapid asupra simptomelor răcelii și gripei și te bucuri de timp liber. Faringo Hot Drink. Când răceala nu te întrece, te distrezi de nota 10. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Simte e magia sărbătorilor de iarnă la EMAC. Luna aceasta, de la mic la mare, toată lumea primește daruri de poveste. Intră acum pe EMAC și alege cadourile perfecte pentru toți cei dragi. surprinde cu cele mai frumoase amintiri. Emag Online va fi simplu. Ce e mică, mintitică și face bine la burtică. Ceata de pro. Probiotice a lui Happy Flor! Happy Flor plicuri conține 5 miliarde de culturi vii benefice, ce restabilesc echilibrul florei intestinale a bebelușilor și copiilor. Floră delicată de Happy Flor protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! De sărbători la Germanos, tehnologia ne aduce împreună oriunde am fi. Alege un smartphone Huawei pe 8 Light sau Huawei pe 9 Light cu display HD, culori vii și fidelitatea audio la numai un leu împreună cu abonamentele Telecom ca să fii mereu conectat cu cei dragi.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 Acționează legal. Darea și luarea de mită sunt fapte de corupție și se pedepsesc cu închisoare. O campanie pentru integritate finanțată din granturi norvegine 2009-2014. Pentru mai multe informații consultați siteul www.anac.ro.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 Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! E cod galben de vânt până la ora 12 în zona de munte a județului Caraș-Severin. Vântul atinge la rafală 90-100 de km la oră. Acum valorile termice sunt cuprinse între minus 13 grade la Miercurea Ciuc și un grad cu plus la Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea. Accident în județul Olt, un microbuz școlar care transporta 15 elevi s-a răsturnat în comuna Voina Sa. Trei adolescente au avut nevoie de îngrijiri medicale. Purtătorul de cuvânt Alisu Olt, Alin Băsășteanu. Este vorba de un microbuz în care din primele dată se aflau 17 persoane. La fața locului au fost mobilizate patru echipaje smurd de la ISU, autospecială pentru victime multiple și patru ambulanțe de la serviciul de ambulanță. Până în acest moment, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba de trei persoane de sex feminin cu între 15 și 16 ani, cu traumatisme diverse. Cele trei persoane au fost preluate de echipaje și în acest moment sunt transportate către spitalul din Slatina. În județul Oltanins, iar traficul se desfășoară îngreunat. Deplasarea către intervenție, spun reprezentanții, ISU s-a făcut în condiții de iarnă. Vând puternic în județul Arad, mai mulți copaci și stâlpi au fost rupți noaptea trecută, două mașini au fost avariate și mai multe localități au rămas fără curent electric. 60-50 la oră, 60 bătea vântul și nu m-am întrezut cu un stâlp mai încolo la 20-30 de, de metri și că vine. Și atunci am tras fără de m-am fandat, am tras către dolmă și în ultimul secundă am invitat să nu intre pe geamul din stânga, să, să mă luească în cap. Atunci m-am pus pe banchetă și am venit aici. Cum o obiect așa? Veneam de pe drum și l-am văzut pe dumnealui cu mașina bușită. Noroc că nu au luat toți patru stâlpi în fapt. Când am intrat de aici de la pomenirea încoace, mai că se-mi mașina. Veneau niște valuri de vânt. Că A, vântul nu are nicio vină. E vina stâlpilor, pentru îi pune, cum îi pune și îi lasă. Aici e canal, e umezială, nu i tratează ca lumea probabil, sau cine știe ce, și atunci nu mai vezi cum pică. Oamenii au cerut ajutorul pompierilor, purtătorul de cuvânt Ali Suarad George Pleșca. În momentul sosirii la locul incidentului a constatat că este vorba despre 5 stâlpi, stâlpi din lemn, care susțineau uh, fire și uh, cabluri de internet și televiziune. Unul dintre el rupt și căzut la pământ, ceilalți rupt și stăteau uh, atârnați în fire, prăbușiți peste două autoturisme care au suferit avarii la partea de sus uh, a plafonului. S-a luat măsura tăierii tuturor celor 5 stâlpi și de bloc. Cării căilor de acces. Schimbăm subiectul astăzi, așteptăm rezultatele finale ale alegerilor parlamentare. Biroul Electoral Central va prezenta datele peste o oră. Seara trecută, după numărarea a peste 95% din voturi, PSD conducea detașat atât la Senat cât și la Camera Deputaților. Cu detalii, Anca Grădinaru. După ce au numărat voturile din peste 18.200 de secții, membrii Biroului Electoral Central au anunțat că pe locul 2, atât la Senat cât și la Camera Deputaților, se află PNL. Liberalii au obținut la Senat 20,32% din voturi, iar la Camera Deputaților 19,95%. Liberalii sunt urmați în ordine de USR, UDMR, ALDE și PMP, fiecare având sub 10% din voturi. Topul arată diferit la București, unde USR a devansat PNL. În total, la vot s-au prezentat duminică peste 7 milioane de români. Ministrul de Interne Dragoș Tudorache a anunțat că alegerile de ieri au fost unele dintre cele mai liniștite. Au fost incidente electorale, incidente pe care le-aș considera minore, raportat la experiența altor alegeri. Au fost registrate 473 de sesizări, din care 211 nu s-au confirmat. Noul Parlament urmează să se întrunească în cel mult 20 de zile de la alegeri. Alte informații pe site-ul nostru europa.fm.ro Acum sunteți în deșteptarea cu Vlad și George. Raluca, mulțumim pentru știri, continuăm cu sport, Luca Pastia! Până dimineața afece viitorul a ajuns pe primul loc în Liga 1 după ce a câștigat cu 2-1 în deplasare la Concordia Chiajna, ultimul meci din etapa a 20-a. Benzal a deschis scorul încă din minutul 12, Purece a făcut 2-0 în repriza secundă, iar Cristescu a marcat spre final pentru gazde. Viitorul a devansat-o astfel cu două puncte peste steaua în fruntea clasamentului. Gheorghe Hagi spune că jucătorii săi nu au experiența necesară să devină campioni, dar se bucură că traversează o perioadă extraordinară și că se vede rodul investițiilor sale în Academie de-a lungul anilor. Cristiano Ronaldo a primit pentru a patra oară balonul de aur. Starul i a devansat pe Leo Messi și Antoine Griezmann în ancheta realizată doar de France Football și numai pe baza voturilor unui juriu format din jurnaliști din întreaga lume. Publicația și-a întrerupt anul acesta, colaborarea a începută cu FIFA în 2009, astfel că nu mai primește și voturile selecționerilor și capitanilor echipelor naționale. Câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid și campion ale Europei cu Portugalia, Cristiano Ronaldo este finalist și pentru titlul de jucătorul anului acordat de FIFA, tot alături de Messi și Griezmann. Trofeul va fi decernat pe 9 ianuarie, iar câștigătorul este desemnat de selecționeri, capitani, jurnaliști și fani de pe o listă inițială de 23 de jucători. Nu mulțumim, știi cumva cine e, dacă e vreun jurnalist din România care votează? Domnul Ovidiu Ioanițoaia E, aici vreau să ajung, da? Deci avem și noi un vot cum ar veni Da, și gazeta un vot important Bravo 9 și 6 minute, rămâneți cu noi Avem arena lui Cătălin Tolontan peste câteva minute Și nu uitați, coborâm în garajul Europa FM A venit Andra, ascultăm floare de nu mă uita în câteva minute Europa FM Pe aceeași prevență cu tine melile Nicola e la Europa FM 9 și 10 minute, vă spunem din nou, bună dimineața. <fie> Știm că i scris scris moșului deja și că ți dorește un smartphone nou cu ecran mare, cu cameră performantă și cu mai multe butere pentru baterie. Moșul s-a oprit să alimenteze sacul cu daruri la magazinul Internecity Partener Telecom, locul unde găsești mereu cele mai bune oferte și baterie externă cadou la orice activare și a luat mai multe smartphoneuri Samsung Galaxy g 3 2016. Cu moșul e cam bătrân, el ți-a uitat numărul de telefon și a venit la noi la Europa FM să-l ajutăm să te găsească. Dar moșul nu zăbovește mult, ai doar 10 minute să ne trimiți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul telefon, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți, Cel mai norocos dintre voi intră în direct la deșteptarea, ne răspunde corect la întrebarea moșului și câștigă smartphone-ul Samsung Galaxy J3 2016 de la Internity Partner Telecom România. Mulți Yes. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM Avem arena lui Cătălin Tolontan, bună dimineața, Cătălin Bună dimineața, domnul Tolontan, bine ați venit Bună dimineața Ce mai faceți? Ei, am venit să vă intrig, ca de obicei Ia, Ați câștigat mai... sau ați pierdut alegerile? Asta este farmecut Să Se poartă de dezamăgirea extrem de mult, am văzut la nivelul politicilor românii din tabăra celor care au pierdut evident. Ei păi ce vreți, să fie? Bucuroși? Da, nu, dar dezamăgirea și la genul timp pasă, pasează într-un fel responsabilitatea către electorat spunând că sunt absolut cum să spun blocați în ideea cât de puțină lumea venit la vot și că sunt dezamăgiți că n-au putut să, să că nu pot, așa, ca să-l citesc pe premierul de deci, că nu pot felicita mai mult mai, sau nu pot mulțumi mai mult o oameni că au venit la vot, pentru că au venit puțin. Da. Am auzit asta în ordine cronologică și de la Clotid Armand, de la USR, chiar în noaptea sau imediat după alegeri. Că pe vremea lui Gaușescu veneau 99% din oameni la vot și iată acum nu vin nici măcar jumătate. Și așa este. N-au venit. E, există, există totuși motive obiective care nu depind de oameni, pentru care ei n-au venit la vot. Și eu o să dau unul singur din, dintre aceste motive, din ce, ce știu din, din, din zona de IT, de internet, de oameni care se ocupă de aceste domenii în România. Nu vorbesc evident în numele tuturor, dar am mulți prieteni, cunoștințe în zona asta și a existat un moment în octombrie, la începutul lunii octombrie, deci nu acum un an de zile, care i-a șocat pe acești oameni. Dacă își aduc aminte oamenii care ascultă acum Europa FM, Victor, Victor Grigorescu, iertați-mă, ministru energiei din guvernul Cioloș, a fost găsit de către ani cu un venit de 800.000 de, de roni, aproape 180.000 de, de euro, încasat pe parcursul unui singur an. Și când a fost întrebat de unde aveți acești bani, că el nu trecuse în clar de unde i-are, în declarația de avere, a spus: "Ah, din faptul că am închiriat un offshore din insulele Turkey în Caicos, un site. Și oamenii s-au mirat: Ați închiriat un site sau ați vândut? Nu, nu, am închiriat un site. Contra sumei de 15.000 de euro aproximativ pe lună. Și toți au intrat, au năvălit pe, pe internet să vadă cum arată site-ul care a fost închiriat pentru 15.000 de euro pe lună. Site-ul nu mai exista între timp. Audiența lui era spre zero, chiar și când exista. Nu o să dau neapărat cifrele exacte, dar ca, ca oamenii să, să, să înțeleagă de ce a existat un val de indignare în zona asta în acel moment, este pentru că Oamenii care se ocupă de internet cam știu câți bani fac site-urile de internet din publicitate în România. Să faci 15.000 de euro pe lună ar trebui să fii cel puțin la nivelul cinemagia, de exemplu. Ziare.com, un site respectabil de știri din România și cu trafic foarte mare, nu voi da cifra exactă, dar face în jur de 15.000 de euro pe lună. Deci nu depășește cu foarte, foarte mult 15.000 de euro pe lună. Deci cam ăsta era nivelul de site, de, de audiență, ca să spun așa, pe care trebuie să o ai și de notorietate ca să poți să iei dintr-un site o sumă de 15.000 de euro pe lună. Da. Deci domnul ministru a distrus prezența la vot. Asta înțeleg. Mm. primesc ironia ta cu, cu foarte multă cordialitate. Ideea e că Genul ăsta de exemple pe care oamenii le-au fost în față... evident în fața... că e este o escrocherie. Evident că e o escrocherie Bun. și trebuie investigată și văzut ce se întâmplă acolo. Dar până că la... la investigată, care-i treaba justiției, da. primul... adică... ministrul avea un, avea un premier care pus în fața acestei evidențe, nu-i spune escrocherie, era evidența că el nu putea lua baniște niciodată cinstit. Nu știu cum s-a întâmplat, ce s-a făcut acolo. România Liberă a scris care are legătură cu ofșorul respectiv cu uh, principala companie energetică din Azerbaijan. Deci noi avem un ministru al energiei care ia bani total nemeritați și în afara regulilor de piață dintr-o companie de stat din Azerbaijan. Se duce în fața premierului și ce spune premierul Cioloș? Spune, până când nu se vor face investigațiile, eu cred în explicația ministrului meu. Eu știu, repet, știu oameni care în momentul respectiv au spus, domnule nu se poate, adică aici scuză-ne cu tot respectul pentru ce a făcut uh, acest guvern și la un moment dat să -și, și vorbim care sunt lucrurile bune pe care le-a făcut guvernul ăsta și standardele de, uh, până la urmă, de inteligență și de bună cuvință pe care l a stabilit. Există și zone unde a ieșuat în a, și în primul rând în fața publicului său și în primul rând pe mesajul de integritate pe cu care a venit el după, după colectiv și cred că lucrurile astea merită să fie, să fie spuse. Sărind brusc că mai avem un pic de timp în altă zonă, că am ascultat ceva mai devreme dezbaterea voastră aici dacă e corect sau nu ca uh, PSD-ul să meargă pe, pe mâna lui Liviu Dragnea, el este în momentul ăsta condamnat penal, ceea ce e o evidență și asta, este un fapt, nu? Acum întrebarea mea este când se termină, că tu ai spus vla ceva mai devreme, un paznic nu poate avea cazier. Ok, dar un om care are cazier și a făcut o condamnare când îi se vinovăția și poate ocupa o funcție. În, în, poate avea un loc de muncă, de fapt, despre asta vorbim. Bine, sigur nu. E un oarecare loc de muncă să fii premier. Deci când oare un politician condamnat pentru o infracțiune exact. care are legătură exact. cu frauda electorală, poate, prim, poate deveni prim-ministru. Asta e întrebarea ta. Sau ministru, să cam, zicem. Da, da? Tu cam cât timp crezi că ar trebui? Păi un eu o să dau tot 5, așa un exemplu. O să dau un exemplu enervant. Eu cred că niciodată adică Un politician care a fost condamnat pentru fraudă electorală nu mai are ce să caute atunci unul care a furt. Din punctul meu de vedere, nu mai are să caute în politică, dar amite într-o funcție de execuție unde are acces la resurse și la vot. Și organizează legerile Da, director de școală ar putea să fie. Deci de ce să nu îl punem ministru de internet, domne, dacă director de școală ar putea să fie. Aici vorbesc despre orice fel de om condamnat în România. Sunt, adică, nu unui... dacă aș avea un copil, nu mi ar plăcea să aibă ca director de școală un personaj cu cazier pentru o faptă penală, da, adică nu da, mai, mie nu mi-ar nu mi da. părea Bun, și atunci, omul la ce face mai departe? Încă o dată, nu mă refer acum la Liviu Dragnea, ci la principiu. Uh -huh. Nu mă refer la, la, la uh, șeful PSD, ci Bene. la principiu. Acum, dacă ce face reintegrarea un în România? Care este poziția? Exact, da. Dacă da. reintegrarea da. socială a domnului Dragnea depinde a oricărui om care are cazier în România, că nu că... sunt Dar nu vorbim de orice muli. om aici. Vorbim de cineva care vizează funcția de prim-ministru. Nu este un caz da, ce facem cu nea care a furat o butelie și nu acum butelie, poate poate se mai a fost poate un angaja. Mai la grav, care a furat mai mult sau care a omorât pe cineva. Sau proporțiile care... trebuie păstrate, asta este părerea mea. Dacă tu crezi că este atât de importantă reintegrarea socială a domnului Dragnea, care este marginalizat de societatea. Că să funcția de prim-ministru. Okay. om care, pe măsură ce. Sau în momentul în care și-a ispășit pe este egal în drepturi cu oricare dintre noi. Nu e cazul domnului Dragnea, că încă nu și-a ispășit pedepsa. Domnul Dragnea este încă în pedapsă în cei doi ani de uh, închisoare cu suspendare. Deci, dânsul un loc să fie în închisoare, este în libertate printre noi. El nu, e, asta e foarte important. În cazul domnului Dragnea, discuția asta nu se aplică. De ce? Pentru că ispășirea pedepsei este considerată de către justiție ca fiind uh, integrală în momentul în care s-a terminat pronunțarea s-a terminat perioada de, de ispășit. Nu înainte, nu în timpul procesului, nu în perioada în care omul este în închisoare sau în libertate, dar este condamnat. Asta e foarte important. Deci domnul Dragnea nu și-a și ispășit pedepsa. Măcar din perspectiva asta nu poate fi prim-ministru. Însă ceea ce am adus eu în discuție a fost un singur lucru și anume, o pedapsă care este fără sfârșit este o pedapsă nonsens. Este o pedapsă care nu poate, adică până la urmă noi avem totuși milioane de oameni în momentul ăsta, în procese, condamnați, care au probleme cu justiția, sunt milioane de oameni. Care să fie milioane, milioane deja. Penale. În procese penale, milioane nu, de procese, oameni? în proces am spus. Păi, da. una este un păi, proces că... civil, divorțul e un proces civil. Ok, ok, O să... e important să revenim e... la un cu statistica e... ta, ca e... să știm până la urmă. da, nu e, că e în, de... general, în general, adică lucrurile sunt cunoscute. Dacă ai cazier pentru că ai comis o faptă penală, viața ta devine cam nașpa. Asta da, e Dar nu pentru lumea. totdeauna. Nu, nu, dar pentru, nu totdeauna. pentru totdeauna. Asta nu. vreau să spun. Da, sigur că da, dar sunt unele lucruri la care nu te mai poți aștepta, cum ar fi să deții funcții publice. Adică, pe bune, dacă salvarea sufletului. Sau domnului sau Dragnea. Școală, sau director de școală. Eu așa, mai așa cred. Eu așa sau cred. administrator de bloc. Sau. Până la urmă, Dacă tu vrei să, să dai banii tăi unui condamnat pentru fraudă și pentru delapidare, treaba ta mi nu. mie nu prea mi-ar conveni. Eu, eu aș vrea să ne întrebăm cu toții, ca principiu, da. când se termină vinovăția unor oameni pe care justiția a considerat și o să fiu foarte ascunsă să termină după lucruri. executarea pedepsei și după Un ce judecă... se termină perioada de interzicere a drepturilor potrivit cazierului. Exact. Dar pe de exact. altă parte, exact. asta nu înseamnă Așa că poate trebuie. redeveni orice, o... oricând, oricum. Apropo de orice, să în America a condamnat o femeie penal pentru că a înșelat o firmă de asigurări dându-și foc la mașină și a condamnat-o la trei ani de închisoare. Femeia a executat un an și jumătate. După cinci ani de, de... după ce fusese fost eliberată, nu-și găsise de muncă și s-a dus în fața judecătorului și a spus vă rog să-mi ștergeți cazierul pentru că nu mă angajează nimeni pe niciun fel de funcție. Judecătorul a spus așa, legea nu mă lasă să, să șterg cazierul, dar pot face așa, îți dau un certificat de bună credință. Uh -huh. și femeia a întrebat ce valoare are niciun fel de valoare, dar eu ți-l de mâna mea uh -huh. și a scris așa eu judecătorul cu tare, care am condamnat-o în numele societății pe această femeie consider că e așa ispășit pedepsa, că așa scrie și în lege societatea care a condamnat-o cu foarte multă duritate, nu trebuie să se simtă vinovată, eu nu mă simt vinovat ca judecător pentru că am condamnat-o, dar, atenție nu am condamnat-o la lipsa unui loc de muncă pentru eternitate și domnul Dragnea zici că a primit Dragnea. un certificat Sără. de bună purtare? Nu, că asta nu, e nu, logica nu. acum. Că votul, -am asta am e ce spun cazul... membrii PSD. Votul de 45% e un certificat de bună purtare și ca tare domnul Dragnea poate să devină prim-ministru. Asta spui? Nu, n am Bun. spus asta. Am spus că, având în vedere că sunt din ce în ce mai mulți oameni în România condamnați, dar aici mă gândesc la Gica Popescu. Gica Popescu, mai poate fi printre noi sau nu? Sau gata, din totdeauna, dar pentru că totdeauna poate fi printre noi nu. Nu, se poate ocupa funcții la, la un moment dat? Director la finanțe după ce a făcut evaziune nu, fiscală? Nu, la finanță, păi despre că nu are calificare să facă asta Păi despre astea sunt să lucrurile asta. care se exclud Rămânem în dezacord Exact, azi. să fim de acord că nu suntem de acord Păi exact <laughs> Domnul Zafiu a încercat să ne întrerupă de câteva exact. Da, mă voiam să spun doar chestia Ai spus-o între timp, că poate ocupa o funcție dar poate nu una de conducere ca adică să nu fie prim-ministru, poate secretarea primului ministru. <laughs> mă da. păi, Ok, îmi place să apă cauzele a... pierdute. A făcut atâtea secret. Nu știu dacă e o cauză pierdută. Din câte am înțeles, PSD-ul este dispus să forceze numirea, sau mă rog, desemnarea domnului Dragnea, în fel și chip, inclusiv amenințând președintele româniei este o cauză pierdută în okay. fața publicului Europa FM, care are un tip de atitudine și e foarte bine că are, dar... Una din marile probleme ale facebook nu, Stai o secundă, nu, că nu, aici dăm voie să... Este o... Asta nu are legătură cu publicul Europa FM sau nu. E o chestiune de principiu, care e valabilă în fața iar oricărui public. Iar eu am public. venit cu un alt timp de principiu. Adică nu da vina pe publicul nu, Europa FM pentru asta. Nu, vina pe Nu am spus următorul de lucru. De principiu aici, e, foarte e imoral bine... să... să Scuze-mă că te întrerup, iar rubrica te te ta, iartă-mă, nu vreau să te nu, enerfezi. Nu, nu, te rog, te rog, te rog. Da, nu mai ce am spus. Că e foarte bine că ai semnalat asta. Că să te înțelegi asta, nu. Am spus următorul lucru. E bine să auzim puncte de vedere diferite și enunțuri și argumente din care vin din zone diferite și din principii diferite. Unul din probleme, una din marile probleme pe care le are Facebook-ul, apropo și de Facebook și de triumful Facebook, inclusiv în România, este următoarea. Pe Facebook ești cu oamenii care îți împărtășesc credințele, cu oamenii Correct. care cred Așa. același lucruri ca tine Așa. și ajungi să trăiești într-un într glob de sticlă și nu mai ai sentimentul niciodată al contrazicerii. Da. Prefer ca în această rubrică și cu voi voiești mă simt foarte bine făcând asta și cu publicul care poate fi contrariat, enervat, dar ascultă și alt tip de argument întotdeauna să vedem uneori și altă perspectivă asupra lucrurilor. Ăsta uh -huh. este sensul pentru care am... Da, așa e. Eu am senzația că începem să trăim în triburi. Dacă ți-ai aduce aminte atunci când lucram împreună mai mult sau mai puțin, ca să dăm drumul la un post de televiziune care sunt mai Gazeta Sporturilor TV, am avut o dispută despre privind logo-ul stației respective. Care avea ceva vișiniu la un moment dat în varianta inițială. Da. Și de tu aici ai de spus, acord nu vișiniu, poți da. să pui un logo cu vișiniu pe ecran pentru că este culoarea rapidului. Iar eu, care nu eram din zona asta de sport, am spus, mi se pare exagerată și tu ai zis nu, pentru că oamenii ăștia care sunt în jurul fotbalului trăiesc în triburi. Ei nu da, pot să-i ostilizez da, pe da, unii. În sensul, în sensul bun al cuvântului. Da. Pasiunea e atât de mare încât pur și simplu oamenii devin, devin, îi exclud pe ceilalți într-un fel. Asta... În un punct. Mi-a rămas în minte ce ai spus atunci și îți dau dreptate și cred că Facebook ne transformă pe toți în viețuitori în triburi, care nu comunicăm unii cu ceilalți. De e mult mai bine să schimbăm. Asta e diferența între Facebook și un radio, până la urmă, da? Oamenii care ascultă, nu i-ați identificat, nu știți exact. Oamenii sunt extrem de diversi. Au votat toate partidele, probabil. Îi aveți în public, având în vedere că... Respectăm pentru asta. Și, atenție, la un public atât de mare pe care are Europa FM, în general, rezultatul votului se regăsește cumva în rezultatul publicului vostru. Da. Bun, nici nu are nicio important. Asta. Dacă ai fi pus culoarea Vișinivu, să știi că... Mai fi lăsat uita... să vorbesc mai mult ]cred chiar. Că nu, dar cred că și acum m-aș fi uitat la GSPTV. Că... Chiar dacă nu mai există. <cansi> chiar dacă nu mai există, aș fi păstrat sigla. Cătălin, mulțumim tare mult. Mulțumim, mulțumim, mulțumim foarte frumos, Cătălin lontan, mai ales pentru discuțiile în contradictorii. Vorbim puțin și despre vreme. Până la ora 12, județul Cara Severin, în special zona de munte, se află sub avertizare cod galben de vânt puternic ce depășește la rafală viteze de 90-100 de km la oră. Este frig în rest, minus 13 grade acum la Miercurea Ciuc și plus un grad la Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea. Propolis C cu magnet prezintă vremea recelilor care trec. Un front atmosferic de propolis, vitamina C și chinacea standardizate ține virusurile departe și îmbunătățește sistemul imunitar. Propolis C cu nou magnet de colecție stimulează imunitatea prin extracte naturale standardizate ca să ai o zi senină. Centrul Infotrafic anunță că se fac lucrări la rosturile de dilatații ale unui pod de pe autostrada A1. Tronsonul remete arad, se circulă cu restricții în zona. În județul Giurgiu, pe DN61, Ghimpați, Cleijani, vânătorii mici se circulă în uh, continuare în condiții de carosabilă al Necos. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Deșteptare. 9 și 26 de minute, revenim la concursul lansat mai devreme, dacă ai trimis SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul telefon, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. Acum e momentul să afli dacă ești câștigătorul smartphone-ului Samsung Galaxy J3 de la Internity. Bună dimineața, Silvia! Bună dimineața! Cum e vremea la Cluj? La Cluj e soare. E soare? E frig, da. E soare și e frig. Suntem da. un pic în și pe tine, aici aninsă, știi? Uh, aș vrea să ne și la Cluj. Vrea, da, nu da, lui, mică, îți trimite niște nisoare puțin mai încolo, dar îți putem trimite și un super telefon, da? Un Samsung da. Galaxy J3, ediția 2016, dacă ne răspuns la o întrebare. Fii atentă, la ce rețea de magazine parteneră Telecom România s-a oprit moșul să alimenteze sacul cu daruri? Internity. Internity felicitări ești câștigătoarea smartphone-ului Samsung Galaxy J3 2016 de la Internity. Îl așteptăm și mâine pe Moș Crăciun să ne alimenteze cu cadouri pentru voi de la magazinul Internity Partener Telecom 9 și 27. Coborăm în garaj în mai puțin de 10 minute Andra cântă live. Vrei să fii sigur că vă spune? Da.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 ce e mică, mintitică și face bine la burtică? Ceata de probiotice a lui Happy Flor! Happy Flor plicuri conține 5 miliarde de culturi vii benefice ce restabilesc echilibru florei intestinale a bebelușilor și copiilor. Flore delicată de Happy Flor protejată. Acestea este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Perechea perfectă! Experiența noastră bucătăriata! La EMAG incorporabilele Electrolux au acum 5 ani garanție și până la 25% reducere. Comanda cu un pachetul promoțional de incorporabile electro o lux format din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plită pe gaz cu din punte la doar 1749 lei, plătește -le în 36 de date vădă dobândă cu cardul de cumpărături Raiffeisen Bank. Te mag. Cu faringo hot drink acționezi rapid asupra simptomelor răcelii și gripei și te bucur de timp liber. Faringo hot drink, când răcea nu te întrece, te distrezi de nota 10. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Oh, ho, ho, ho, moșu-ți aduci și smartphone și baterie! Oh, ho, ho! ho, ho, ho.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 Să-ți dau un punct Pentru fiecare dintre noi, luxul înseamnă altceva. Dar de sărbători, luxul de a petrece timp alături de cei dragi este cel mai important cadou pe care l-ai putea oferi. Pentru că dăruiești, merit să fii surprins la Lidl cu șuncă Serano Gran rezervat de lux la 6,99 lei și taliatele de lux la 5,99 lei. Cumpără produse de lux și intră pe surprize.lidl.ro să vezi ce poți câștiga. Lidl. Meriți să fii surprins.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 formant cu procesor Intel pentru cheful tău de vorbă. Doar pe MediaGalaxy.ro ai 850 de lei reducere la laptop 2-în-1 Lenovo Yoga cu procesor Intel Core i3, ecran Full HD touch, hard disk un terabyte și placă video dedicată la numai 2249 de lei. MediaGalaxy, acum ai de unde alege.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 Ca părinte, ți dori uneori să poți da volumul mai încet. ți dori un pic de relaxare. Sigur, nici un părinte nu ar recunoaște asta. Nici noi nu recunoaștem că singurul motiv pentru care am creat noua zonă galaxii de la Terme a fost să împăcăm joaca lor și liniștea ta. Dar nu ai auzit-o de la noi, din 1 decembrie. Somewhere. și Europa FM, bună dimineața! Din garajul Europa FM, bine venit, Andra! Bună, neața, neața. Bună, bună. Asta vă am saud! Stai așa să mai încercăm o dată! 2, 3 și bună dimineața! Yeah! Asta este! Ce face, Andra? Ne-am trezit, după cum vedeți, suntem... Uh... Bine dispuși, cu multă energie, am venit la voi să vă cântăm. Aș putea pune pariu că te trezi mai devreme când noi în dimineața asta, pentru că de cele mai multe ori când știm că vine Andra, ea vine înaintea noastră. Ai, bă, da. Nu e chiar așa, doar cum am trezit foarte devreme, mai devreme decât de obicei. E, ești foarte serioasă, Andra, să știți, este de foarte ce? serioasă, mm. foarte muncitoare, vine, se pregătește, face vocalize, se încalzește, da. vine cu trupa, repete, este foarte, foarte muncitoare, da. și foarte serioasă. Păi, n-am avut timp să mai repetăm zilele trecute și am zis că venim mai devreme și repetăm aici la voi, că e frumos. Ești <laughs> da. Auză, voi mai și repetați, că am senzație că meseria asta cu muzica e foarte simplă. Te Tăruzi pe scenă când de vreo două ori, mai spus câte o piesă. Da, sună, Sună tare, <laughs> bine, dar ști, știți bine cu toții că nu se poate fără muncă, fără repetiție, oricât de bun evident că am instrumente și foarte bun lângă mine și mă pot baza pe ei, dar fără repetiție, oricum nu se poate. Trebuie multă, multă repetiție. Și apoi știi prin foarte multă repetiție să te cunoști mai bine și uh, să vină lucrurile de la sine, dar după o perioadă lungă. Măruță, măruță vă ajută, vă face piesele bănuiescă, el le face, nu? El le orchestrează, da. El le orchestrează. Da, da, orchestrează. da, da, da el orchestrează, le orchestrează, el cere uh, exact armoniile, cum să fie, îi spune lui Ioțo. Nu, el, el, îmi spune Cristinei, Irina, mai avem o fată care astăzi n-a venit, uh, cum să facă baking? ul Deci... Se pricepe. Mentor, ți mentorul nostru în muzică. Eu ți-am zis, Vlad, că dacă faci televiziune, știi să faci și chestia asta. Nu întâmplător, Vlad, e cel care cântă în, în emisiunea am din televiziune că nu știam să cânt asta. <laughs> nu, da, nu, da, Pe să cine trebuie? Că, să știi că am, lăsând gluma la o parte, chiar am mare încredere în ce crede, măruță, despre piesă, uite, de fiată, alegem melodiile împreună, simte care e o melodie de succes, ok, nu poate să o cânte, ce mare lucru, cânt eu. Unul din doi, tot... Cineva trebuie să facă și lucrul ăsta. Dar să știi că e foarte, adică are foarte multă răbdare. La piesa asta mi-a trimis-o, la Floare de nu mă uita, mi-a trimis-o și în trei minute m-a și sunat, e, cum e? zic, ste-mă puțin că nici n-am apucat să o ascult, o ascult și te sun, stai liniștit. Nu, e foarte este, și i mulțumesc. Asta e un lucru, nu știu, e un lucru extraordinar. Îi mulțumesc, te iubesc, că știu că mă asculți. Ah, ce frumos. Catalina, asculți. Da, da, normal. Și când nu vin eu aici la radio, tot ascultă Europa FM. E bine de știut. Hai să ascultăm piesa. Nu e ca și cum lumea n-ar pentru că este una din cele mai difuzate melodii la radio în ultima perioadă și în mod special la Europa FM. Floare de nu mă uita, cu Andra este live în garajul Europa Hai. FM. Suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM. Dacă vedeți să vedeți deci una două fete frumoase și restul băieți pe scenă. <gajă>, Mulțumim. La fel de frumoși. La fel de frumoși. <gajă. cfunc> <Og Inter��32> <holdch> <says hiner sometime> Tem con să ai ea, dar nu așa cum a mai avut de inima mea în lipsa ta. Am rămas cu amintire și dacă o se va ofili, să nu uiți de mi pit până în ultima zi, o floare de noi. Între ea și el Atunci când dragostea lipsește Se întâmplă mereu la fel Îți sperești privirea Că nu ne mai vorbim Și din viața noastră știm Că amândouă lipsim lipsa mea E slas o floare de nu mă uita De inima mea În lipsa ta Am rămas cu Amintiri Și doar că floarea se va Relativ. Nu voi înțelege, poate peste tine De ce după toți ce-a fost, te văd ca bun străin hey! Ca aflătare de floare, puțină ca pestia. Nu-i de mirare, că cea acum nu știu lecția noi ne iubeam, eu așa aveam impresia Dar ce aveam noi eram mai fragil decât piesa lui Huyo Eclesia Și stii, țigară după țigară Îți văd chipul în poze, de fapt ar fi prima oară Și s-o tai și mă ascultă doar luna S-am tăruit atâta flor tu din toată naștua luna Cum am avut de inima mea În lipsa ta Am rămas cu oameni Și dacă fratea se va ofili Să nu oi, se-am Când nu Voi frate, mama, mama, mama. frate, eu vă rog frumos să mă aduceți să-mi arăta CD-ul la care ați dat play, pe cuvânt de onoare. Vă rog mult -are de tot. Mă, o să creadă, nu mai spune că o să creadă lumea. Nu, e super adică live eu totul. Adică eu am cântat aici de ca să... Mama, băi, e de puternică puternică, nu așa? Foarte puternică, bravo. Mulțumesc. place la nebunie. E foarte da. frumoasă, da. Deci nu-mi vine să crede. Și îmi pare că live sună, sună Da, da. sună <laughs> excelent. sună impecabil. Se joacă, Andra, se joacă, improvizează un pic, schimbă da, ritmul. Da, da, Asta e de fapt farme cu... Poți să vorbesc la micropo? Da, da, asta, poți da, da? să vorbesc la Asta e farme cu uh, live-ului, știi? Când cu trupă, poți să faci ce vrei, stopuri. Ne jucăm cu, da. cu Cântecul de Auzi, da, nu, te joci cu, nu te joci și cu ei, nu îi încurci Nu schimbi lucrurile Nu, nu, nu O ne mai încurcă câteodată Că da. mai schimbă, el are e un toboșar foarte bun mm -hmm. A, e, Bate cu pedală dublă Și apoi se joacă, îi place chestia asta Dacă tot o face, ia bate un pic cu pedală dublă Să înțeleagă e ca și da, mai, mai devreme ce? Mai devreme si. cântai uh, Floarea de, de nouă, o pe vals da, ia. Da. Hai Ovidiu În Când... lipsa mea îți lasă o floare de nu mă uita Promitem că să-mi grijă de ea Dar nu așa cum ai avut de inima mea În ta <gânt> E <laughs> la -a -a. <laughs> Dacă vedeți ce facem la repetiție da, Acolo e super, nebunia super. Masa, Pe toate ritmurile posibile bă, Păi uite, rămânem în live pe Facebook, Iată, Facebook face... Și vă lăsăm, vă lăsăm garajul să repetați azi pe pe toată ziua samba, Pe, pe Samba, ia făcută. Ia, pe cum Samba e? cum e? stai. Bosa, Bosa Nova, da Să-mi dăm o floare de nu mă uita. Promitem că o să de ea dar nu așa cum mai ai avut de inima mea în lipsa ta. Oh. <laughs> Și se schimbă ritmurile. Prămitem că să ai grijă de ea. Dar toate astea. Mulțumesc frumos, mulțumesc video Hodra de la Cluj. <laughs> uh. Tocmai de-aia vreau să invit lumea la concertul meu de la Sala Palatului, pentru acolo ai zis să concertul? Vadă... La, eu cred că sunt concertele. Concertele, corect, da. corect, corect. Cele 14 concerte Inițial am pornit la drum cu un concert, da. dar pentru că s-a vândut destul de repede și că oamenii au mai vrut uh, bilete, am zis, ok, hai să mai facem un o zi. Asta ca să fiu mai aproape de oameni, deci asta este, asta este direcția mea, să fiu aproape de ei, să le cânt și să mă vadă și altfel, cum nu m-au mai văzut. Corectează-mă dacă greșesc. 25? 24 și 25. Și 24. Păi nu coborim 23 și ajungem de <laughs> Vellant Eu cred că acolo vă să nu, nu, nu, știu dacă chiar atâtea și nu asta este ținta mea să fac cât mai multe zile. Uh -huh. Important e să fac cât își dorește lumea și să fiu alături de ei acolo, să mă vadă altfel. M-au văzut peste tot, m-au auzit, dar acolo va fi cu totul altceva. Cântăm alte, reorchestrăm piesele, o să fie invitați mulți, o să fie, nu știu, o experiență de neuitat, spun eu. Abia aștept să vină februarie atunci. Și eu aștept. Și, și dacă îmi dați voi, aș vrea să le zic și celor care încă nu știu de unde să-și cumpere biletă pentru, pentru data de 24, pe într-o sau în benzinării, sau la sala Palatului, chiar acolo la magazin. nu sau... aveți nicio șansă și nici tu nu ai nicio șansă să nu știe unde găsesc biletele, pentru că vor veni după tine. Nu există acțiune pe care mm -hmm. să o facem să vorbim de tine și să nu vină buluc. Așa e, le. Buluc, mulțumesc din suflet. Mulți. Chiar le mulțumesc că sunt fani fideli și înfocați, așa Andra, tatuați Tatuați, <laughs> am văzut I-am da, văzut de fiecare dată după tine. Uh, astăzi, să știi că Europa FM, și noi am aștept, cum tu aștepți februarie, noi am așteptat decembrie. Dar astăzi, în mod oficial, dăm tonul melodiilor de iarnă. Practic, A, tu funcție. faci lucrul acesta. Te-am așteptat pe tine să vii, să cânti, cânti în garaj și să dăm drumul melodiilor de iarnă A, așa la și Europa facem. FM. Așa că nu scap fără un colind măcar. Nu, no, nu, no, cântăm un cântec de iarnă, Vis de iarnă se numește, l-am lansat acum mulți ani, uh -huh. 9 ani, 90 ani, ceva de genul asta. dar a rămas, a rămas, cum să spun, așa ca un a, hit de iarnă, ca să spun așa, oriunde merg, toată lumea, spune. videoclipul ne-a făcut să plângem, melodia e sensibilă, așa că nu pot să nu încep cu acest cântec. Hai să continuăm cu vis de iarnă. Vis de iarnă. Andra e live în garajul Europa FM, vă reamintim, suntem live și pe Facebook, două fete foarte frumoase și niște băieți de asemenea. Aștea <laughs> sunt. Mulțumim. Și voi aș vrea să la gura sub ea, să un vis și o poveste. Făricite, Andra! Ah, ah, ah. Da, a, ai zis-o bine, pentru că se apropie sărbătorile. Păi, mai o... e puțin. Gata, ne apucăm de cadouri, de să da, da, eu aș vrea... Deci plin la mult. Eu aș da. vrea, cu ocazia sărbătorilor, să-i mulțumesc în mod special tatălui tău, care a avut grijă de tine de mică, să te dezvolte și să ajungi ceea ce ești astăzi. Cu această ocazie îi mulțumesc și eu. Ah, uite pentru bine. tot ce a făcut uh, pentru mine și că a fost... Uh, uh, a fost și este eroul meu, așa cum am mai zis. Acum de ceva timp m-a întrebat cine e eroul tău, cine e exemplul tău. Tatăl meu, care a știut să mă îndrume, să mă învețe ce este corect, să încerc să fiu uh, corectă tot timpul și să uh, nu port o mască, să fiu eu și atunci voi avea succes. Și iată că uh, a avut gură aurită, ca să zic așa, S -a și s-a descurcat. -a descurcat, descurcat și. Uh, cel puțin până acum nu l-am dezamăgit. Dacă dai, se poate îndrepta, dacă se poate îndrepta și către mine, poate reușesc să cânt și eu măcar un colin. <laughs> nu, știu. nu, la tine o să vorbesc cu Măruță, să te înveți să te <laughs> Vrei să fie măruți eroul tău? Da, da, da. <laughs> da. Poate că da, poate că nu. Cătălin, să, te salutăm. Să știi că e și Măruță eroul meu. Adică am căutat da. uh, eroul din tata să fie și în soțul meu. Și iată că e. Adică. Hai că e emoționat, doi bărbați. Da, da, da. Așa, în direct, cu ajutorul da. Europa FM Le mulțumim celor care sunt pe Facebook, te-au privit și ne-au privit vă în această dimineață, pe, pe pagina salut. oficială. Sper că a plăcut. Europa no, FM. te mai așteptăm, no. auzi? 24-25 februarie. Da, 24-25 februarie. Să nu uitați că am uitat să vă aduc. N-am geanta aici, afișul care vorbește, știți, nu? Lasă că ai venit tu. De ce deci, să. Păi, să nu, dar -aș, aș vrea să știți și voi despre el. Se descărcați yeah. aplicația Layer Așa. gratuit. Apoi puneți pe orice afiș din oraș sau dacă salvați poza, o poză de, cu afișul, așa? și afișul îți vorbește. Foarte tare. Îți dă tot felul de detalii despre um, aceste concerte. Foarte bine, uite, așa să facem. Ia da. să vorbești cu afișul, de acum nu mai vorbești cu mine. Dacă simțiți nevoie să vorbiți cu mine, descărcați această aplicație okay. gratis. Andra, sărbători fericite! Sărbători fericite! Mulțumim că ne-ați primit în această dimineață și sperăm să aveți parte de cele mai frumoase sărbători alături de cei dragi. Să aveți ce pune pe masă ca să ei